Поважний старик промовляв сидячи, це була шана за його похилий вік і мудрість. Говорив він поволі, перешкоджала йому задуха. Він откашлювався і вів мову про те, як пишно зустрічав їх у царгороді візантійський імператор Олексій Ангел. «Людей руських знають там...» Поважають, бо силу чують нашу. кашлянув твердята і тяжко зітхнув. До князя Романа цар грецький Олексій чолом бив. Рятувати просив від половців, куманів. А й врятував князь Роман. Волки і свої Галицькі та Волинські. Три роки тому це було. А торік... «Куди цар грецький утікав від хрестоносців з царгорода? До нас у Галич! Вскрізь про Русь знають!» Він закашлявся і довго сидів, важко дихаючи. Усі мовчали, тихо було в гридниці. «І на захід нам дивитися треба», – продовжував твердята після перепочинку, «бо невдоволених нами багато є». Усі знають, як князь Роман приютив царя грецького. А чи забули ми, як з Рима посли від папи Інокентія Третього приходили до нас після захоплення царгорода? запитав Василь Гаврилович. Пам'ятаєте, що відповів їм князь Роман? Згадали про гнівні слова князя Романа, сказані папським послам. Такі ли то меч Пєтроф у папи, говорив Роман. І ж імать такий, то можить в городі давати, а до доколе імам і при бедрі не хочу куповати іно кровію, уже отці і діди наші розмножили землю русскую. Меч русський могутній у руках наших, і тримати його мусимо гострим, закінчив твердята, Остромирич. Радісно посміхався Мирослав, поглядав на Семена, а той, погоджуючись із ним, ствердно хитав головою. Довго сиділи бояри, багато переговорили і не почули, яку гридницю зайшов соцкий Дмитрій. Він стояв біля порога, скинувши блискучий шолом, і русяві кучері розсипалися по шиї. Кольчуга щільно облягала його широкі груди. Тримаючи лівою рукою шолом, земним поклоном привітав гостей. Усі поважали Дмитрія. Він був улюбленцем князя Романа. Призначив його князь Соцким, хоч Дмитрій молодий ще віком. «Що, боярине? звернувся до нього Мирослав. Дмитрій труснув кучерями, Легко підняв їх рукою з лоба, Бо вони спадали на очі, І підійшов до столу. «Дозволь мовити отче», Почав він, Ще раз уклонившись усім І окремо княгині. Їздив я Недалеко з Венигорода У своє оселище Князем Романом подароване. Відібрав це оселище Князь Роман у зрадника боярина Володислава. Опоюли мені смерди що були вчора двоє вершників біля Звенигорода. Підбурювали людей проти княжеча Данила. Страшили, що повернеться боярин Володислав з землі Сіверської. Увірвалися розмови. Приголомшила зловісна новина. У щоденних клопотах забувати почали про Володислава, прогнаного князем Романом. З коромольником був боярин Володислав. Володів він батьма оселищами, багато землі захопив він і різних угідь. Тихо селищ було в нього п'ятдесят п'ять. Проти князя Романа ставав він, не хотів, щоб злучилися в одну землю Галич і Волинь. Та ще й дугорського короля поглядав, з ним таємно перемовлявся. Семен Олгуюч розчервонівся, і розлючений вискочив на середину грибниці. «Чуєте, що мовив Дмитрій? Лізуть до нас змії, гадюки кусають нас, чуєте? Чи сидіти ж маємо спокійно?» Важко гупуючи кованими чобітьми, вийшов у коло Судислав, ставши попереду Семена. З-під кашлатих брів волками нишпорили зелені швидкі очі. Він миттю пробіг поглядом по всіх лавах, лівою рукою витер піт на широкому ніби розчавленому носі, постукав посухом об підлогу. «Чого галасуєш?» – б'явся в себе пронизливим поглядом. «А ви всі слухаєте? Побачили двох вершників і вже назад!» «Та чи так Роман учив нас зустрічати, не друга?» Бояри загомоніли. Судислав, намагаючись перекричати їх, зірвався з голосу і верескливо вигукував. «Обоялися, вояки! Княжичі треба обов'язати, щоб уночі не вихопили їх. Честь боярська служити їм! Я Данилка візьму! У мене дворище надійне, і дружина своя оружна!» «Навіщо ти знайшовся, рідний? Нехай бере! Хворобана його візьме! Кого ж слухати, княгиню?» «Боярам, боярам честь! Взяти княжичів не давати!» Вже ніхто не сидів, всі юрмалися, розмахуючи руками, сунули до столу. Марія злякано відхилилася до стіни і, благаючими очима, шукала Семена Мирослава Василя, але їх закрутила у кликотливому коловороті. Квітливий Мирослав швидко зміркував, що у цьому галасі Недалеко й до нещастя. Він ще не забув, що трапилося двадцять років тому. Тоді свавільні норовисті галицькі бояри здивилися проти могутнього і грізного Ярослава Осмомисла і спалили на вогнищі його коханку Настасію. Двадцятип'ятирічний Ярослав дружинник Мирослав злякано спостерігав тоді бурю боярського гніву,